Kroz и i preko jezika počelo je da slovi, da obasjava, da isijava vječnu svjetlost, vječni život i vječnu istinu. I od tog trenutka ljudski jezik dobija ogromne mogućnosti. Ne samo ljudski jezik, nego kompletna ljudska priroda, ali se ta mogućnost posebno Pozriječ. da bi smo i mi mogli da govorimo, brađe i sestre, duhovne riječi, da se napaljamo njima, pri tom potpuno svjesni da mi nismo izvorište, da smo primalci, pričasnici. Sin Boži je postao sin čovječi. i sinovi čovječi počeli su da govore Božja slova. Božja istina. Prvi od onih koji su pogovorili na takav način bili su naši sveti apostoli. Moćni sveti apostoli. Sinovi gloma, kako ih je nazvao onaj koji ih je bom glomovitom silom da potresaju i u dižu iz temelja Sva carska, kako ona u ono vrijeme, kako rimsko koje je prvo dihnuto u vazduh, tako i sva ona pad od dana današnjega, jer njihove riječi nije njihova, neko onoga koji je poslao. A ko je poslao svete apostole i kojim je riječ nadahnu, umočivši je u blagodatnim ove ako ne sin Bože i poslaoši ih rekao im je idite i propovjedajte učite narode kreštavajući ih u ime Otca i Sina i Svetoga Da sve što sam vam zapovijedio. U prilodi je crkve, braći i sestre, nauči. Da Nema crkve bez učenja. Nikad je nije bilo i ako mi danas hoćemo da iskonstruišemo crkvu bez učenja, bez slova, mi smo sebe odlučili od nje, možda ne deklarativno, i dalje ćemo da ne jorimo barijacima naših predaka, i dalje ćemo da cjelivamo njihove svete mošti, da obnavljamo njihove svete hramove. Ali, ако se ne sjedinimo sa njimom u duhu i slovu očevom, mi smo se duhovno odrekli njih. Mi smo izašli iz vlogosnog prostora crpe, jer crkva je svap, u logosu, u slovu. Nema iz nas slova. Iako se odreknemo tog učenja, mi smo se odrekli učiteljom, arhiju učiteljom. I mi ništa u crkvi nećemo znati, kao što mnogi danas ništa i ne znaju. Bez apostola, braći i sestri, njihove propovjedi Nema ni Boga među nama. Ako njih ne primimo, i njega nećemo primiti. Ako njega ne primimo, nećemo primiti oca njegovog. Ako oca ne primimo, prethodno primiš i sina i sve onje koje vam on poslao, Duh Sveti neće sići na naše zajednice. U naše gradove, u naše porodice, u naše parohije, u naše manastire, zavut ćemo dizati u ruku, zavut ćemo pjesme pjevati, zavut trudu vagati, Duh Sveti neće sići. Kako kaže Sveti Otac Grigorije Palano u besedi na ovaj dan, da Duh Sveti si lađe u vidu odmjenih jezika, jasno otkrivajući da je on suštinom и природом, божанском природом содан словом. Язык и слово, словом. Дух Святый и Сын Божий содны самой, кто верую, кто моштие, кто се поклоня сину, может да прими духа святого. И дух святый се возю образу и сестёр u Jerusalim na bilo po obžitelja Jerusalima, pa ko tih dana zatekao u gradu i moje je sreću, dobar aranžman turistički je, to bio je tu i pogodi ga, od jezik, i poče da priča i da propovjeda, i ne želeći to, ne može to tako, braći se. Duh sveti je sišao na one koji su za sinom išli do kraja, koji su ga uprto pogleda Pratili kako se vas nosi na nebesu i srca i tužnog i gladnog njegovog duha. A on znajući da duguju, obeća im utješitelj. Ulete u atmosferu, oni se odvajaju od njega i duguju. I on vidi da su tužni, pa i teši kaže, dobro je za vas da ja ode. Doći će drugi učitelj koji će vas naučiti sve i u kome ćemo naći zajednicu i doći će biti Duh Oca moje. I zaista bi šta bi siđe ne na svakog do apostola. I za цари се браджу и сестре као цар, како кажу сети палона, као ипостас. Сједе ко на царски пресу, јучен и од рибара цара. Грмо. Гоповиједник вечнoг живота, чија се вид додаме до нашње чује. Исту силу имајући у себи. Јего син открива да му је све од Отца пред Nema ništa, braćo i sestre. Baš ništa. Što sin nema, a da otac ima. Sve što ima otac, ima i sin. Sve je meni predao otac moj. Zato, bez panike. Na nikakve panike. Nema žlute. Sve što ima sin, braćo i sestre, sem priroda njegova božanska, sve to i mi možemo da imamo. On našu ljudsku prirodu primio da bi smo mi mogli da imamo da imamo život u izobini. Međutim, drugo je važno prepoznati da izvan njega nema ne zalogaje, nego ni jedne jedine mrvice i kapljice. Sve kroz njega postade, sve nam se kroz njega daje, kroz njega i preko njega. Buh sveti nam se daje i zato Postoji jedan metod, vrlo važan metod, koji je praktik ovo i sveti Stefan, naš prepodobni otac i podražavatelj drevnih otaca kako mu pjevao u troparu, ne bez razloga. A pogledajte i poklopac na njegovom srštenom kivotu koji jasno govori šta nam je čini. U svom naručju mi omirisne mošti njegove i njegova još mirisnija duša drži ikonu gospodnju drži neukotvoreni obraz Bože time pokazujući nama ako imamo mističnu pažnju i на ako ne idemo ovdje vukući se samo prostim čulim nebo gledajući opšteći duhovnim čulim jer u crkvi Sve, broću i sese, mora biti duhovno, prosto, ačulo, minimalna upotreba. Kose da njih osvanja, da i nikud ne može da stigne. Sve mu nekakvu jamu prevesti i obmane i dobre fizičke kondicije i fizičko bezradu. Obraćanje pažnje, umne pažnje i pažnje srca na ime Bože. Gospod, Isus, Hrist, Sine Bože, pomiju ime tvoje, Gospode. Isus Hrist, Sine Bože, pomiju ime tvoje, dleshno, za vranje glup. što su svetiji se hasti se hastički metod. Još blagočki podaj se Metod koju je praktikovao i sveti Stefan Piharski. Zatvaranje, potpuno savijanje bića oko imena Božije. Skrupčan od Boga, od grijeha, od strasti i od pada. Skrupčan od Boga i previjen i oko cjavrnog imena, oko cjavrnog lika, oko sina Отже, непрестанно се крећући у дом круга, наизгажући ни умом, ни вољом, ни срцем истог амбијента, и улагајући све своје снаге у тај подин. И закликајући томе благодатна сила, дух святу, благорадно и благомно се лази у тај сосуд, који је Sav svoj um, svu svoju volju i svo svoje srce posvetio Onome kome je Otac sve dao. Pazite, broći i seste, kako je to praktično, kako je to mudro, kako je to pametno, kako je to duhovno. Uporedite to sa našim umnim kretanjem i našim, nazovi, duhovnim životom. Sa tim našim širokim krugovima, eskivažamaš sa tom našom bježanijom, jesnjivom, rasijanušćom i uporedite me to od Svetog Stefana Piperskog i Svetih apostolov. Ime Božje je kao nova osovina, kao novi centar, kao srce našeg srca i duša naše duše i dijevo našeg djeva, um našega uma, volja naše volje. i sveti apostoli, i svi sveti oci, braći i sestri, taj metod su praktikovali. Savijanje i usmjeravanje svih svojih potencijala na ime Božje. Ustojujem ja vrlo praktičan model, to je Isusova molitva, to sveti monasi, a savremeno monaško obnovljeno, ako ispusti taj metod, i ako ga iznevjeri, Ovi dalovi i sve naše svetljenje bit će nam na sud i na osudu. Jer monaštvo, to je najuzvišeniji podvij i najuzvišeniji način služenja čovječanstvu. Gospod od monaštva ništa drugo ne traži, ama baš ništa. Ugaže veliki java Isak, jer mi monasi imamo kriteriju neživota, imam učitelja, nisam ja učitelj, niti iko od nas. Imamo av, imamo učitelj, imamo predanje. Pa on kaže, oče, ili matuška, šta god da te odvaja od bezmoglija, šta god da te odvaja od imena Božje, šta god i ko god sva djeva, koliko god ona najislepiva uzvišena, a da prijedne posebno, postoji u monaštvu, ajmo malo ovo, dobro, ovo, ovo je pobožno, ovo je korisno, ako te odvaja od bezmoglije, od isihije, kakva god da su ta djeva, neka И Bolje djevo je da propadnu i takve aktivnosti, nego srce tvoje, um tvoje, duša tvoje, život tvoje, i životi, i srca, i duše, i umovi, mnogih oni koji očekuju od monaštva i od monaka pravilan signal Tačnu informaciju i blagodatnu šifru. Sveti Стефан Piperski, braći i sestri. Onda se bavio sujetnim dijelima u svoje vreme, ne bi ga ovdje bio ni nas među nama. U ono teško vrijeme znalo je što je najpotretnije i njemu i narodu. Iako nije ostavio ništa pisano, iako nismo sačuvali ni jednu njegovu riječ, ostavio je ono najvažnije stavio na djе spaselovno ime ime kojim се можемо спасти име које је изнад сваког имена у svim временима тој овом нашем времину зато смо дужни да му заблагодаримо и njemu и svim светим оцима svim светим монасима зато ако хоћемо да празнујемо а ако хоћемо да се обогатимо Ako hoćemo da upoznamo Otca, a niko ne zna Sina do Otec, niti Otca ko zna do Sin, i ako Sin hoće kome otkriti, onda prijonimo, vraćaju se se na posao, uložimo trud i počnimo praktično bez ikakvih zanosa da izgovaramo ime Božje. Zato imamo svi Bogoslov crkva. A čija ćemo ime prizivati, ako ne ime Sina, Očar? Na koga će Duh Sveti sići, ako ne na onoga koji priziva, koji poštuje? Naravno, Duhu pokajanja, Duhu liturgije, Duhu smirenja, u slušavanju, poredka, tamo gdje si se zadesio, tu se gradi, ali ne bez imena Božije. Jer niko ne može Isusa nazvati Gospodom, sen Duhom Svetim. Потом буде се и суселној твој школа. А mặc као у почете, ту дух свети браћу и сестре организује простор и покрива таквих људи, у зима да и ом је воду царски и мочно, без обзира на време. Јер како време зима време, а по дух вечног оца делује. Без обзира на многе недосатке, jer како у недосатка има дух свети Ili smo možda skrenuli suma, pa nam i to pada nakon. Tu je sve moćno, tu je sve carsko, braćo i sve. Tu je sve prebogato, pre, prepuno istine, sile, mudrosti. Zato poslušajmo našeg svetog oca Stefan i sve naše svetoce, našeg oca Salo, Vasilija, Petra, Simeona, Arsenija, sve naše savremene svete oca. Imamo čita loga ksjedoga. I počnimo da prizivamo ime očevoga sina, čitajmo njegovu riječ, podrudimo se da iskunjavamo njegove zapovijesti, da bi sila sami sin sišla na nas, ne na naše tijelo samo, na naše bublege, na našu jetru, žavudac, crijeva, pluća, mozgo. Jer najčešće dolazimo sa bogesnim organima da tražimo ih selenje. Evo da siđe Duh Sveti na um da pogledamo na volju da tvorimo očev i srce da zavolimo Sina svim svojim potencijalima, svim svojim srcem. I eto ti carstvo nebesu. Eto ti život vječni. Eto ti zajednice sa svima svetima. Edoti ti blagoslovi presvete bogovodice. Eto ti zagrljari blagoslovi svetove Stefana Jer i on, braći se, želi da i mi nosimo ikonu gospodnju u svojim srcima. A da bi imali, treba da se probijemo do srca. Da probijemo od zidove strasti, poroka, zaborav, rasijanosti. I zato imamo ovožje, sve ovožje Božje. I crka će nas naučiti da uzmemo mač duha koji je riječ Bože i sa Isusovom molitvom, malo po malo i saborno, ne sami, nego vođeni, učenjem Otaca to učenje postoji i tekako postoji učitelji, tekako da spoložem odmah da počnemo ako hoćemo. Mislimo da duha svetoga da nas ne pogrešivo vodi do našeg centra do našeg srce i tamo da nam otkrije da su istinite riječi gospodine da je carstvo nebesko unutra u nam daj Bože da ga tamo i nađemo. daj Bože da su našem srcu zacali sve ta tvojica koju evo pjevamo u stima ali trebalo bi srcima Samo pjesma srca traje vječno. Ona koja ostane na usnama spašće zajedno sa kožom i zubima i stovijeće sa jezikom. Ona pjesma koju srce zapjeva, nju ćemo pjevati vječno. Zajedno sa svetim ocem našim Stefanom, daj Bože i sa svima svetim. Amin Bože.